Ти що й насміхаєшся? А хіба ж не смішні ви обоє? Чим же це ми смішні? Ви своїми ревнощами, а він... Ну та що тут казати? Коли Ольга проходила побіля Жорна, кочубейка чомусь сахнулась від неї, відхилилась до бузкового куща, і цей несподіваний її переполох був для Ольги непоясненний. Ми певні, що десь у глибині її душі ворохнувся навіть жаль до цієї нещасної, геть змарнілої, змученої вічними підозрами жінки. Наступного дня була неділя. Ми знали, що Ольга вирушатиме з дитиною в дорогу, піде луками знову до тих незнайомих нам людей, що в хвилину скорути дали їй притулок І як щиро зраділа Ольга Коли біля озер ми з перестріли її Зненацька виступивши на путівець з верболозів Ніби якісь зовсім випадкові байбікарі Гуляєте хлопці? Привітно мовила вона Ви б коли-небудь і в моїх краях побували Там така краса А де це? «Ірина знає, вона обіцяла навідатись восени. Приходьте ви, побачите справжню золоту осінь. Тоді у нас буде горіхів повно, грибі, ложини. Школярі цілими ватагами ходять за річку, хміль дерти. Скільки того хмелю там по лісах?» Сказала і пішла, видно, заклопотана якимись думками. Війшло навіть не підозрюючи, яке щомливе чуття вивело нас сюди до озер, щоб побачити ще раз і хоч поглядами провести в дорогу її незмінну володарку наших юних сердець. Не сходячи з місця, спостерігали, як Ольга віддаляючись, озирнулась на райцентр, якусь мить навіть пристоїла Може, вбирала в себе образ того занедбаного монастиря на горі, де, затиснута поміж мурами, біліла така з відстані маленька наша свічкарня. Як там не є, а видно не байдуже для Ольги те місце на землі. Там, біля бусків та млинового кола, вперше зароджувалося її чисте весняне почуття. Там пізнала Жагучий поклик кохання. Спізнали і ми жарку його силу. Бачили, як, наринувши з ненацька, здатне воно закрутити у вирі обох, таких, здавалось би, різних між собою людей. Мов посліпли, мов збезуміли обоє, втративши сором, нічого не хотіли чути і знати про ост Сміялись на древнощі Менесчасної Олімпіади Панасівни Яка ще до тих снопів У степу Вистежувала їх вечорами Шастала, лементувала Щеняла гвалтно все містечко, стечко Щоб і до міліції було чути А вони в той час Десь поза мурами Сходились на таємне побачення Щоб хоч на хвилину Розстанути в обіймах Забути Про всіх і про все Витерзана нападами ревнощів, Кочубейха, звісно, бігла вранці заявляти в ту установу, що перед нею єдиною Ольжин-коханець тільки й почував деякий страх. Мабуть, як нікому в райцентрі діставалось йому тих стягнень. І все за дівчат, хоч і в самій установі знали, що ніяка найсуворіша догана не стане для Кочубея перепоною коли вже він наструниться до котроїсь на побачення. Знала і Ольга його натуру. Майже перечувала, чим закінчиться їхній шал. Однак зупинитись не могла. Мовчки проваджаємо чима самотню постать. Це далі, повів її луками путівець, по якомусь часі Ольга ще раз оглянеться в наш бік і більше не буде. Недільна безлюдна дорога поведе її аж ген під той обрій,